Klub har i dag besøg af en mand, der er direktør i en første divisionsklub med store planer og visioner forude, men det er også en direktør, der den seneste uge har skulle håndtere en meget tragisk sag. Det er dig, Andreas Byder, og klubben er selvfølgelig Lyngby og lad os starte øh, der, hvor vi ikke kan undgå at skulle hen omkring øh, den tragiske skæbne, der øh, der tilfældigvis altså anfører Marcel Rømer, der mistede sin kone yes. for en uge siden. Yes. Øh, hvad hvad gør man som direktør? Hvad gjorde du som direktør, da du fik den her besked? Ah, men det har jo været en frygtelig uge for alle, os omkring klubben. Øh, måske faktisk for hele fodbold Danmark. Øh, jeg får det at vide om aftenen, et par timer efter det er sket, og, og, og snakker med, med øh, Marcells far, øh, som er kontaktperson her, og har været det hele ugen. Mm -hmm. øh, og vi, vi har ikke gjort andet end, end hvad har Marcel behov for i det her? Vi har været mennesker. Og vi har været sammen. Så, så det var selvfølgelig nogle tragiske 24 timer, da jeg skulle orientere både spillere og staff. Og to gange spillere faktisk, fordi vi skal spille reserveholdskamp. Og vi beslutter, at dem, der skal spille reserveholdskamp, skal ikke vide det før efter kampen. Og så har vi vel egentlig siden der jo bare været sammen, fordi det er jo det, vi er i Lømbø. På godt og ondt. Når, når sådan noget her rammer sådan en lille klub som os, så er det styrken, men det er også svagheden, fordi, fordi vi er sammen. Vi er, bare, øh, vi, vi er jo alle sammen sammen. Der er lavt til loftet, og, og, og i bund og grund er vi jo alle sammen øh, øh, venner. Øh, så vi har prøvet at, at trøste hinanden. Vi har haft besøg af nogle krisepsykologer, har haft en rigtig fin session med, med Marcel og hans far og hans bror ude i klubben. Øh, og så er der klart sådan... Øh, sker der sådan en masse ting autonomt, fordi alle gerne vil hjælpe, når sådan noget her sker. Så der er både nogle fans, der gerne vil hjælpe, og nogle spillere, og det har vi prøvet at styre på plads her de sidste par dage. Og ellers er vi der bare for mig selv, og det har han fået at vide mange gange, at det er ham, der sætter dagsordenen, så det er ham, der siger stop, og det er ham, der siger til, når han har brug for noget. Og, og, og, og så har vi ikke kunne gøre andet, men det har været frygteligt. frygteligt. Altså, øh, som du siger, I er en klub, der, der måske ikke, hvor der måske ikke er så langt fra den laveste til den øh, højeste. Øh, og derfor tænker jeg jo også, at det er noget, der detonerer, altså, som fylder ekstremt meget. Øh, men, men, hvad, men hvad gør man? Hvad stiller man op? Fordi det er jo også en nøgleperson mm. på mange måder, når det er jeres øh, anfører. Øh. Ja, det sagde jeg, jeg meget klart. At lige nu her, der skubber vi fodbolden i baggrunden. Mm. Lige nu er, er det mennesker, der er vigtigst. Øh, og det er Marcel, der er allervigtigst. Øh, så, så, øh, så det er ikke vigtigt, og Marcel, jeg tror, øh, det kan jeg godt forstå, at du siger, at han har en nøglerolle. Det havde så ligesom meget været, hvis det her havde været Cyber okay. eller P2. Okay. Eller. Det, det er den klub, vi er. Øh, og, og det bliver selvfølgelig en svaghed for os, fordi at vi er så, så meget sammen, og vi er så tætte sammen, og, og, øh, og øh, vi kender hinanden, og, og og det, det, det er klart, at så har vi to-tre dage, hvor vi bare øh, øh, ja, alle sammen øh, lider og, og har det frygteligt med mig selv. Hvordan tog truppen imod den øh, besked? Øh, ja, man forestiller at en af dine veninder, har havde mistet sin mand. Mm. Øh, gang 32. Mm. Ja. Sådan tror jeg, vi alle sammen tog imod det. Der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i det her. Øh, det er så uvirkeligt, det er så uretfærdigt. Så jeg kunne heller ikke have forudset, hvordan de ville tage imod det. det har bare været, men, men som jeg sagde til dem, at hvis jeg nogensinde havde været stolt af at være Lymbøs direktør, så var jeg det nu. Fordi den måde, de har vist omsorg på, det, det kan du slet ikke skrive ned. Det, kan du ikke, altså det er det, de har været så fantastiske og stået sammen og trøstede hinanden, og man har fået lov at være sårbar. Jeg har også fået lov at være sårbar øh, som direktør. Jeg behøver ikke være den stærke, der står der med min Nej. flotte hvide på. Jeg har fået lov at sige ja. Jeg kæmper. Så, så det har været en, en flot, flot, flot øh, i vores klub øh, på en tragisk, tragisk, tragisk baggrund. Er det den sværeste besked du, eller den sværeste opgave du som ja. direktør har haft i Jamen, det er den sværeste arbejdsmæssige beslut, øh, Hvad hedder det opgave, jeg nogensinde har haft? Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og tak fordi du vil fortælle ja. os øh, om det. Æh, Niels Christian, det er jo noget øh, en ting er, at det har øh, gjort noget i øh, Lyngby, påvirket Lyngby det, øh, jeg får kuldgysning over det hele, fordi det har jo påvirket hele fodbold, Danmark, mm. alle os der elsker fodbold, Æh, vi kender mig selv rømmer ja. øh, som en god fyr i øvrigt Æh, det gør jo også noget, Æh, du har selv øh, været sportsdirektør i FC København og også stået med kriser øh, sådan nogle, der sker lige pludselig for eksempel står solbakken, der falder om hvad lærte du om øh, krisehåndtering i en fodboldklub kontra det øvrige arbejdsmarked? Uh, jeg tror, ligesom Andreas siger, uh, når sådan noget sker, kommer det jo altid totalt uforberedt. Og jeg tror ikke, at man har uh, en manual eller et, et kriseberedskab for sådan noget, fordi uh, det, er, det er følelser og det er somhørighed og fællesskab, uh, som jo skal uh, hjælpe igennem sådan noget. Og der vil jeg jo sige, uh, uh, alle respekt for Lyngby, men jeg tror, det generelt gælder, i langt de fleste øh, fodboldklubber, og formentlig også andre øh, sportsforeninger, øh, at, at godt nok er det forretning, når det er professionel fodbold, men det er jo lige så meget fællesskab, fordi du er så meget sammen, som du er. Altså spillere og ledere i en fodboldklub, øh, de lever jo ofte 24 timer øh, i døgnet sammen. Man har store glæder, man har mange bekymringer og mange sorger, man har sejre og man har nederlag. Men man er jo også på træningslejre sammen, man bor sammen, man går i bad sammen. Altså, man lever sammen i et tæt fællesskab, som du ikke finder på en almindelig arbejdsplads. Lige meget hvor kollegialt, øh, velordnet og ordentligt en, en almindelig arbejdsplads er. Så er en fodboldklub altså noget helt specielt. Og når sådan noget sker, så rammer det, som Andreas siger, så rammer det ikke bare den enkelte eller ledelsen eller den spiller, men det rammer hele fællesskabet, og det er derfor, det kan blive så traumatisk, og jeg synes, det er fantastisk, som I har taget hånd om det. Og øh, der er jo ikke andet at gøre, end at græde ud ved hinandens skuldre mm. og øh, tage hånd om det så godt man kan. Og ja, altså, desværre er livet jo også øh, den slags tragedier, mm. som vi skal igennem. Mm. Men der er fællesskabet også en styrke at have. Det er det fantastiske ved fodbold, jo. Det er det fællesskab, der er. Mm. Ja, der er i hvert fald en... Øh... En, en trøst øh, til ham, tænker jeg, lige så snart, øh, når han viser sig i, i Lyngby. Øh, vi har også set mange fine tilkendegivelser, øh, fra da det blev meldt ud, jeg tror, det var torsdag, det blev meldt ud, øh, hen over jeres egne sejr. Øh, vi kan se billedet af det her sammen for Rømer, der I slår fra meget fredag. Øh, vi så også Sønderjyskets fans øh, var ude med bander. Vi ser Lukas Lera fra FC København løbe ud og... Ja, jeg tror ikke, jeg skal gengive det, så begynder jeg da også at til kameraet og øh, sige fine ting, da han scorede sit mål. H hvad fortæller det dig, når du ser det her på tværs af Fodbold Danmark? Ja, men det tror jeg lige præcis, det, det du siger. Altså det her er jo bare, når, når, når det rammer, øh, så går Fodbold Danmark sammen. Øh, jeg kom op på kontoret i går, og så stod der øh, to gaveæsker fra Horsens øh, til mig selvs børn. No. så skal man også lige bide sig selv en, en gang i, i underlæben og tænke, prøv at høre, det er, nu, nu, det er dem, vi ligger og kæmper med om om. Nu, nu står vi... Og, og sådan var det jo også, da vores spillere gik på banen fra Fremarmar, så rejste øh, alle, og de har selv været igennem noget i den uge Fremarmar, ikke? Som slet ikke kan sammenlignes, mm. men, men de har gået igennem noget den uge. Øh, jeg jeg jeg er lige så grim, som jeg synes, at jeres verden er, lige så smuk, synes jeg, når sådan noget her sker. Og det er jo rigtigt, æh, at det er jo fordi, vi er, det er ikke Novo Nordisk, hvor Jytte inden for IT har mistet sin mand. Det er jo fordi, at vi er så meget sammen på vores træningslejr her, æh, hvor vi lige har været afsted. Jeg var afsted selv med halvdelen af tiden. Der er de jo hele tiden, de, de ringer hjem til deres koner med vinden ved siden af... Øh, Altså, det er Marcel og jeg kørt ud sammen i min bil til, til træningskamp tre timer væk og tilbage igen. Altså, vi er mm. øh, så meget sammen, så, øh, så øh, det er frygteligt. Hvad, hvad gør I herfra i forhold til at få Marcel øh, tilbage? Hvad er ligesom den næste... Ja, det er helt op til mig selv. Ja. Det er helt op til mig selv. Øhm jeg ved ikke, hvad han bliver anbefalet af dem, der nu er omgivet om ham. Men der er jo nogen, der, der synes, at man skal hurtigt i gang. Og, og det, det er fuldstændig op til ham. Det, det, det, vi kommer ikke til overhovedet at stille nogen krav. Vi håber, at han kommer mm. øh, godt tilbage, ja. hvordan det så, og hvor hurtigt og hvor langsomt ja. det så går. Æm, så i hvert fald, ja, en masse gode hilsner fra os. Og så lad os dreje snakke hen på noget mere øh, positivt, mindre følsomt, nemlig de øh, stadionplaner, som øh, ejerkrisen Friends of Lyngby for land, halvanden måneds tid siden øh, vandt mm -hmm. øh, udbud på. Kan du ikke starte med at gøre os klogere på projektet? Jo, øhm, altså der er jo, det er jo ingen hemmelighed, at Lyngby øh, er sat sammen med gaffatape. Øh, og, øh, Nå, det hver... vidste jeg ikke, så det er lidt en hemmelighed <laughs> Hver dag er en kamp at komme igennem Flot billede Ja, ja det, er sådan, som det, det er visionen det her Ja, ja. ja lige præcis. Udover det, så er, og er der nogle superliga-krav i 28 øh, Som vi ikke kan overholde øh, med det nuværende stadion Og det er klart, at øh, ejergruppen bag Lønby har været øh, flere gange henvendt sig til kommunen Og sagt, skal vi blive ved med at putte penge i det her projekt Hvis det slutter i 28 Øh, vi vil gerne have en garanti for, at, at, der blev, øh, øh, at der blev lavet de ting. Overdækning, loungekapacitet, alt det der. Og så har kommunen øh, været dygtig og glo og lavet en case, hvor man øh, frasælger nogle byggeretter i begge ender til ungdomsboliger i den ene ende og seniorboliger til den anden ende. Og den finansiering, man får ud af det... Den kan man bruge til at sætte stadion i stand. Mm -hmm. Og det har været sådan et udbud, der har været i de sidste øh, halvandet, to år. Det har både været i og og sidst her har, har vi vundet det. Øh, faktisk øh, samme øh, dag, som øh, vi har klubben i, for fire år siden. Det er jeres lykkedag. Det er vores lykkedag. Flere af dem. Kan man ikke spille om afbrugten den dag også? Det kan du søge om, måske. Hvad hedder det? Så vi, vi er i gang nu med at detaljeplanlægge, øhm, Fordi det er jo, når man laver sådan et materiale til at vinde et udbud, så er det kasser, og, og det er ikke, hvor øh, vasketåret skal stå, og øhm, alle de ting, som vi nu... Men, men øhm, så, så det er sådan den korte version. Den lange version er jo, at øh, vi øh, lider under at være øh, de faciliteter vi har nu. Vi vil gerne bringe vores akademi op på en anden hylde. Det kan man ikke med de rammer vi har nu. Øh, når jeg ser øh, FC Midtjylland præsentere et eller andet nyt sportshus, så tænker jeg, kunne jeg bare få deres materiale rum? Deres gamle? Ja, <laughs> deres gamle. Øh, vi, vi har jo ingenting og alligevel bliver ved med, med at lave. Klassespillere. Margretz, Kære, Gård, og hvem det nu er. Vi bliver ved med at lave klassespillere, selvom vi nærmest ikke har nogen rammer til det. Så det vil vi selvfølgelig gerne. Og så er der noget økonomi. Og det er jo, at vores lavenskapacitet lige nu er 250, når vi er på toppen. Dem vi gerne vil sammenligne os med over tid, de har måske 1.800 pladser. Og det så skal man jo ikke være meget økonom for at regne ud, at, at øh, vi har efterspørgselen til den, men man har, kan ikke honorere den efterspørgsel, fordi vi har simpelthen ikke plads til dem. Det er jo umiddelbart et flot projekt, når vi lige ser øh, billederne, der var skitseret. Jamen, ja, øh, jeg synes jo, der er brug for et øh, Lyngby-stadion, og jeg har jo som øh, beboere øh, ikke så langt fra ikke mange, mange år um, fulgt øh, kampen. Altså... Det er vel en 30-årig kamp eller sådan en linje, der har været øh, omkring Lyngby stadion, og som så successivt har fået som du selv siger, lidt forbedringer hister her, men øh, jo ikke er i nærheden af at være et stadion omkring øh, vel knap nok en, en, en god 1. Så jeg synes, at Lyngby-bolklub fortjener et, øh, et godt stadion, og jeg er helt sikker på også, at netop faciliteter, det glemmer man tit, at gode faciliteter er så altså med til at forbedre også øh, kvaliteten af det, der foregår. Gode træningsbaner giver bedre træningsmuligheder, øh, gode faciliteter, gode rammer for tilskuere og sponsorer giver bedre oplevelser, det giver et bedre produkt, og det er jo alt det der det er selvforstærkende, så der er jo ingen tvivl om, at Lyngby har været nødlidende øh, med de faciliteter, man, man hittil har haft. Um, og samtidig ligger man jo altså i, i et område, hvor man er i stor konkurrence. Vi har talt om det tidligere i det her program, man har oppe i Farum har man Nordsjælland, Uh, man har efter København lidt tættere på byen. Der er altså andre klubber, som jo også kæmper om opmærksomheden, måske lige i lade nede under. Altså, vi har AB, vi har Brøndshøj, vi har uh, andre klubber i det her uh, nordkøbenhavnske område, hvis man må tillade sig at sige det. Uh, så Lyngby er jo konkurrenceudsat, uh, så skal Lyngby løfte sig derfra, at man... Jeg tror, ambitionen er jo nok at blive superligahold, men jeg har læst noget om, om top 16. Det er jo så ikke så godt, når der kun er 12 hold i Superligaen. Øh, og det er svært det der at være lige midt imellem. Det er også et vanskeligt sted at være rent sportsligt, Og der tror jeg, at nytstadion kan være med til at realisere øh, Lyngbys drømme om at løfte sig et niveau eller to, der gør, at man i højere grad kan konkurrere om at være Superliga-klub med de øvrige konkurrenter, man har. I det segment der. Og lad os komme til den sportslige, de sportslige målsætninger lidt senere, fordi jeg vil gerne lige omkring et CR-spørgsmål, som også går lidt på finansiering. Kim Damgaard siger, får klubben noget ud af de penge, som de kommende boligbyggerier omkring vil generere, eller går det hele til dem, der har investeret pengene? Den form for indtjening kunne jo gøre klubben mere bæredygtig. Altså Der er ingen tvivl om, at nu er vi jo ikke så langt endnu, øh, og det er noget med priserne stiger rimelig hæftigt på byggematerialet, så lad os lige se, om der på alt Når man vinder byggeretten på ungdomsboliger og seniorboliger, forpligter man sig til at sætte staten i stand. Okay. Øh, og lad os sige, at det koster 70 millioner, så hvis der er et overskud på 70 millioner på seniorboliger og ungdomsboliger, så skal man putte de 70 millioner i staten. Mm -hmm. Er der et overskud på 100 millioner på senior- og ungdomsboliger, så er der 30 tilbage. Det er vores investorer forpligtet sig til, at det putter man tilbage i klubben. Okay. Der sidder ikke nogen af vores ejere og skal have noget ud til dem selv. Vi har nogle gældsposter til os selv, til gruppen af Friends of Lyngby, som vi jo håber en eller anden dag at kunne få ud. Og er det i forbindelse med det byggeri, ja, måske. Men, men, men det vigtigste er, at vi får det stadion. Og så alt, hvad der er ud over det, det er bonus. Og der, kan jeg godt høre med de priser og sådan noget, der er lige nu. Og det nu, nu skal vi i hvert fald lige sikre sig, at der er råd til at bygge et, et ordentligt stadion. Øhm, jeg så et, et citat, jeg synes var meget sigende måske om jeres, øh, om det, I kommer fra. Som, øh, som du udtalte, da, da I vandt den her, det her udbud, så siger du, hvad sker der så nu, når vi får nogle faciliteter, som begynder at ligne de andre klubber? Hvad kan det så blive til? Nu skal vi ikke dele fitnesscenter med ældre-sagen længere. Så jeg synes godt, man kan tillade sig at drømme. Øhm, hvad drømmer du om? Det gør vi allerede for tre år siden. Der lavede vi jo vores måne. Det var ligesom, hvad er vores måne? vi drømmer om, at vi gerne vil være op og lege med de store. Men på vores egen måde. Vi har jo, vi ser ikke den konkurrence fra Nordsjælland og Brøndby og FCK. Vi har ikke lyst til at måle os med dem, for der er ikke nogen grund til at måle sig med nogen, som man måske aldrig når. Men vi vil gerne op og være lavet lige under, og så vil vi gerne, vi tror stadig, vi kan tiltrække de bedste spiller, fordi vi gør det på en anden måde, øh, hvor mennesket er i centrum, og, og, og den måde, vi har udviklet spiller på i 30 år, den tror vi på, øh, at vi på, over tid øh, kan vinde, os, vinde ind. Øh, så hvad drømmer vi om? Vi drømmer jo om at spille Superligaen, men vi drømmer lige så meget om at kunne blive ved med at levere øh, fodboldspillere til A-landsholdet. Øh, når vi ser sådan en EM-runde, vi ser i år, altså, der er jo halvdelen af holdet jo nogen, der kommer fra Lømby, øh, der, der sidder vi jo var pavestolte. Vi er lige så stolte der, som når vi vinder ude fra Fremarmar. Øh, så så det, vores mål er, er, er den. Så drømmer vi jo om at kunne samle hele øh, lokalsamfundet omkring øh, Lømbestadien. Øh, og det har vi jo i al beskedenhed haft rigtig meget held med de sidste fire år. Øh, hvor vores tilskuer gennemsnit bare er stede og stede og stede. Vores sæsonkort har vi firedoblet. Øh, og det er jo på den måde, vi har gjort det. Det er jo, øh, at, at vi skal være centrum for, øh, for øh, alt det, alt det i vores kommune, hvor vi alle sammen står inde bag vores buske og kigger ud, og vi vil helst ikke have noget med naboen at gøre sådan noget. Det skal man jo kunne møde som søndagen oppe på olympi Og møde sin nabo øh, og, og vende ned fra skolen og alt det der, selvom man ikke går til fodbold. Det vil lykkes med. Hvornår er det meningen, det skal være klar det her? Øh, jamen jeg tror, at man laver lokalplan et år, så er der noget bygge hvad hedder det, tilladelse. Øh, det tager vist et par måneder, eller tre, eller fire, og så øh, tror jeg, man går i jorden. Jeg tror at vi ikke, at vi er færdige før 25. Men, men øh, jeg tør ikke love noget. Det kan også være, at det går hurtigt. Jeg er nysgerrig på, hvem der er bygge her på projektet. <coughs> jamen, det er vi jo. Ja, det er noget, der hedder Fola. Det, det Friends of Olympia. Normalt så giver jeg kun gode runder, jeg bliver spurgt om at give et, men så vil jeg give et, uden at være spurgt, ikke? Så nu for at få en ordentlig byggeherr-rådgiver. Mm. Altså, lad være med at løbe ind i den type kommunale byggerier eller amtskommunale eller statslige byggerier, som for det første får store budgetoverskridelser og som ikke bliver færdige til tiden. Dem kan man nævne en lang stribe af, men øh, I, I er altid velkommen, Der er en åben dør her. Kom ud på KB. Se, Vi har trods alt lige bygget en halv til 250 millioner uden budgetoverskridelser til tiden. Mm. Og det er blandt andet, fordi vi havde dygtige bygherrerådgivere mm. på opgaven. Mm. Det er ikke noget man skal skoverladelse til altså, kommunale embedsmænd, hvor dygtige det ellers er, ja. fordi de har ikke fokus på opgaven. Ja. Men det engagement, I har i Lønby, det skal I bruge den vej rundt for at få projektet i hus. Og jeg ved godt, det er svært lige nu. Jeg har set byg byggepriserne, ja. men øh, forhåbentlig ligger ja. det så lidt ja. i løbet af års tid. Ja. Det er klart, at vi har lavet en byggegruppe af dem i vores investerkred, som ved noget om byggeri. Og der er jo Øh, en 5-6 mand, som, som er, er rigtig dygtig til det her, og så vi hyret en ekstern, øh, som er øh, vores rådgiver og, og, og det er ham, der styrer sladets gang. Og jeg er med til møderne, men det eneste, jeg kæmper for, fordi det er jo at få flere penge til det stadion. Er det er flere, forstår jeg godt, Andreas. Det jeg siger op. til dig, det er, at du har brug for en, du har brug for, for det første at du har brug for dygtige folk, men du har også brug for en mand, der går ud på byggepladsen. En gammel surmand, mm. der sørger for, at... <laughs> kan det ja, være dig? Nej, det, er ikke, mig. det er ikke mig, jeg er ikke kan på det. Men uh, jeg kender en, og jeg kender flere. Uh, en gammel surmand, der står ude og siger, det der, det er jo ikke godt nok. Mm. Det der, det er jo ikke i orden. Mm. Og det der, det tror jeg, I skal lave om. Mm. Og det der, det tror jeg lige, vi skal have en snak om. Ja. Fordi ellers, ja, ja. så får I ikke kvalitet ja. til den pris, I skal have. Det er det, jeg talte Selv lige... i byggebranchen er... Meget, jeg vil sige, at det er mere røvere og soldater, end man tror. En fodboldbranchen. Så, kom, så, det det. Så, så fik vi det også det. noget. Så fik vi noget. Det Der er, uh, er uh, så mange skurke. Ja, det er de måske ked af at høre, at jeg får at få åbent tv-skærm. Men hold da op, hvor skal de holde til ørerne. Og så vil jeg sige til krøllen på hælen. I 9. klasse er jeg jo i erhvervspraktik som fodbolddirektør i Lømpeboldklub. Ej, hvor flot. Jeg er Flemming Østergaard. Og han har jo sådan en pappasché-figur af et nyt stadion. Er det den, du øh, virkelig Nej, det er den, men, men det er bare for at fortælle. Det er så længe, vi har været i gang. Ja. Øh, og det kan jeg tydeligt huske. Jeg kan huske, den stod der. Og, og jeg kan også huske, at jeg kørte med Flemming ned til Vestsjælland. Øh, tror jeg, vi skal spille imod. Og så siger han, du må køre med bussen hjem. Der sker lille ting og sager. Og det... Gør det gør også også. Okay, så du har, ja, ja, du har været inde i længere tid, ja. end vi bare har set dig. Men skal vi ikke bevæge os hen til den del, nemlig Friends of Lyngby, mm. som jo redde klubben for konkurs for fire år siden, den savnspundende data, du lige nævnte? Vil du ikke prøve at tage os med ind i redningen, hvordan du oplevede den der fra, hvor du? Jo, jo, der, hvor jeg... jo, det kan jeg godt, fordi det er måske... Øhm... Vi har hørt den andre steder fra, jo. Ja, altså jeg er jo på sidelinjen. Jeg har lige solgt min egen virksomhed, ikke for, for noget, der trækker overskrifter, men jeg havde solgt min egen øh, virksomhed, og min bror var en aktiv rolle. Det er faktisk, min bror biver skriver til. Øh, nu har jeg ikke flere muligheder. Jeg har hørt, at du har en skilling. Øh, og masser er sådan en type, som masser, er, og han siger, lad os give den et forsøg i hvert fald og får sendt en sms rundt til alle dem, han kender, der er en skilling. Og også prominente navne, som før har været i fodboldverdenen. Og mange af de her dukker op til et møde, og de fleste falder fra. Men til sidst sidder der sådan en gruppe på 6-7 mand, Tommy Larsen, Jens Jensen, som prøver at styre det her igennem. Og, og, og så øh, i løbet af de dage der beslutter man så at redde, og så kommer der jo til, folk til... Øh, det er jo lige, det er jo syv, så er der er rigtig mange, der er på skifaget, så der er rigtig mange, der skriver hjem, vi er med med lidt. Og det er jo det, Friends of Lympenby er. Nogle er med med 250.000, og nogle er med med 5 millioner. Så, så det var egentlig sådan der, jeg ser den fra. Så jeg kan huske, at jeg siger til Mads på et tidspunkt, at vi er jo meget i dialog de dage der, og vi har begge to stået på Lønby stadion hele vores liv, så jeg siger til ham, det er fuldstændig lige meget. Du skal bare lige vide, at hvis det lykkes dig at redde den her, så skal jeg have en eller anden rolle. Og jeg skal gerne tage stor kørekort og køre bussen hver weekend. Jeg skal bare have en eller anden rolle. Øhm, og så går der en måned eller en halvanden, og så ringer han til mig, og så siger han, jeg havde, havde lovet min kone, at nu skulle jeg tabe mig og cykle mountainbike øh, og være sådan en øh, triatlet. Ja. Og så ringede han og sagde, at du bliver nødt til at hjælpe. Du bliver nødt til lige at køre op og se, hvad, hvad det her er, fordi dig, det er altså virkelig underligt, det her, vi har købt. Og øh, ja, så tog det ene og det andet, så blev jeg først kommersiel direktør, og så øh, blev jeg administrerende direktør, da, da kan ville fokusere på sporten. Mm -hmm. Og øh, ja, nu har jeg været der fire år. Og, og synes, det er det mest sympatiske projekt, jeg nogensinde har, har oplevet og været en del af. Øh, der, der sidder jo en gruppe på 27, folk, 27 mennesker, som, som egentlig alle sammen er med til at tage beslutninger. Selvfølgelig er der en bestyrelse. Men de store beslutninger, der er det selv ham med 250.000. Han har lige så meget at sige, som ham. Nå, det vil jeg nemlig spørge dig om. Om, ja. ligesom er, om det er fordelt efter, Nej, hvad du har sagt. Det er klart, vi har en styring. Vi er 4-5 øh, mand, der i hverdagen styrer tingene. Øh, men har vi, øh, skal, det være et stort, skal det være et spørgsmål, om vi skal tage en til ind. Så spørger man ud i gruppen. Så 27 beslutningstager, eller der i, i en eller anden ja, grad skal finde, morgen, skal finde store spørgsmål. Ja, fælles fødsel. Ja. Men alle yder jo det, de har lyst til. Og det er jo også prisværdigt. Tommy, vores bestyrelsesformand, han bor nok 25 timer om ugen. Øh, ham, der har den lokale elbutik, øh, han kommer og laver ilden gratis, hvis det er det, vi har brug for. Øh, kommunikationsmanden hjælper med kommunikation. Øh, ham, der er ingeniøren, han tager sig af årsregnskabet bliver lavet. Og så har vi en, øh, en frivillig øh, CFO, udover vores boghålleri, vi har i klubben selvfølgelig. Øhm, han, han tager sig det. Så vi alle yder det, de har lyst til. Og nogen siger, har, nogen har øh, meget tid en periode, siger, hey, nu kan jeg godt byde ind med masser, hvad har I brug for? Øh, og nogen siger, nu skal jeg altså, nu min egen forretning, den, jeg bliver nødt til lige at trække mig lidt. Øh, så det er et fantastisk projekt, hvor, hvor øh, jamen, det er meget, meget, meget få gnidninger der har været og er. Ja. Hvad var det underlige masse, han synes, han havde købt, da han ringede og siger, at det er altså noget underligt noget der? du skal øh, hjælpe mig. Ja, de køber jo... Jeg tror, de samler... Jeg kan ikke huske beløbet. 10, lad os sige 10 millioner. Mm. Og så tror de, at vi i hvert fald ro på to-tre uger. Ikke? Og så begynder der bare at ringe ind med kreditter. Okay. Vi har ikke fået betalt bussen. Nej. Vi har leveret frokost tre måneder i træk ud Og så øhm, og så er det klart, at... at øh, at for det første var der rigtig mange kreditorer. Der var der. Der var alt for mange. Øh, men der var også en kultur. Øh, Lympet havde været i mange år været drevet af... Måske en... Jeg har faktisk stor respekt for, for Torben Jensen, som havde Hellop Finans, fordi han lavede jo bare en forretningsplan og var tæt på at lykkes. Var tæt på at få solgt. Øh, men jeg tror, at dem, der sad som medarbejdere under... De havde ikke specielt meget sympati for ham. Så, så man blev der ikke lige en halv time ekstra, fordi at klubben var ved at gå konkurs vel? Øh, så det var jo det der med, at hvorfor... Øh, det var en helt kulturændring, vi skulle have lavet. Ikke? Vi, vi, altså nu, er det, nu er det nogle folk, vi godt kan lide, og nu, nu, må vi altså lige, nu bliver man en halv time ekstra. Men det er jo det, der en gang imellem godt kan under en, der har været i fodbold i mange år, som jeg har. Når man hører folk bes, udefra beskrive, hvordan en fodboldklub skal drives... Og der kommer jo altså erhvervsfolk ind, øh, som har nogle fine forretningsplaner og nogle øh, forkromede visioner, som handler om en eller anden forretningsdel om at investere, udvikle og sælge. Mm. Uh, og det kan jo være meget sympatisk. Og så er der på den anden side er der så alle de glade fodboldamatører, som tror, de kan drive en professionel forretning, uden at have styr på økonomi og uden at have styr på forretningsplaner og øh, øh, køb salg. Ikke? Mm. Og det er jo der, en god fodboldklub skabes ved, at forretningsdelen og foreningsdelen kan finde ud af at arbejde sammen. Og det er, jo, er et fantastisk eksempel på, øh, som Andreas så også siger. Meget af det handler jo om, at man har, man har hjertet med, at man har engagementet med, at man har klubfølelsen med, mm. men at man også er i stand til at, at hænge den på knagen, når der skal træffes forretningsmæssige beslutninger, men uden klubfølelsen og fællesskabet. Så kan du ikke drive en fodboldklub, og der er der altså mange forretningsfolk, som skulle have holdt nallerne langt væk fra, mm. fra fodboldklubber. Og det er jo derfor, den gamle vidtighed er, at du kan blive millionær på en egen fodboldklub. Du skal starte med at have en milliard, og efter nogle år efter, så starter du en milliard. <laughs> den, den der, øh, for, jamen, jeg vil give dig fuldstændig ret. Altså, nu hørte jeg Jan Beck sige det her i jeres øh, program. Altså Det der med, at du skal tænke langsigtet, men du skal også vinde på søndag. Det er jo det allersværeste, ikke? No. Vi, jeg kan jo godt stå for min bestyrelse og Friends of Olympia og sige, at vi skal satse på de unge. Og så kan jeg sige, vi skal møde hans øh, på, på søndag. <laughs> og så kan træneren sige, hvor mange unge vil du så gerne have, jeg spiller med? Ja, <laughs> ja du vil ikke spille med nogen på søndag. Det er men, ikke lige på altså, søndag, <laughs> men ja. Og altså, det er jo det, der ja. er udfordringen, ja. Ja. Øhm, at vi skal manøvrere i det der. Ja, ja, vi, har været, vi har været sindssygt heldige, at Friends of Olympia aldrig vil have indflydelse i hverdagen. Så vi har jo... Nu har jeg lært det gennem fire år, hvad er den her branche, og jeg mangler masser, og jeg når aldrig dit niveau. Men jeg, jeg laver jo hverdag, og den viden jeg jo jeg jo videre til dem op over mig, så de kan tage nogle rigtige beslutninger. Så jeg vil sige, at de første år var meget af det at, at formidle, hvad er det at have en fodboldklub? Og hvad er det, hvad er det, vi har gjort forkert før, og hvad kan vi gøre klogere og bedre nu? Og det er stadig... Vi kan stadig sidde den sidste dag i transfervinduet, og jeg selv eller en af med, kan sige, skal vi ikke, vi har lige besluttet, vi har lavet en øh, fire sider lang strategi om, at vi skal have de unge akademispillere op, og det er derfor retningsplanen, og så der, kan jeg alligevel sige, hvad han der med det Er han der? Og det er jo det, der er så fantastisk ved, ved den her verden, at, at du kan være fuldstændig langsigtet, og så kan du blive helt irrationel. Øh, og det, det, der skal man virkelig passe på, ikke? Overvejede det, er man Jeg tror kun, det var meget der gjorde det. <laughs> Nå, okay, det er rigtigt nok. <laughs> men der var ingen, der gik mere på det. Men nu kan man sige Friends of Lyngby, som jo er kommet med, med de her penge, øh, mest med hjerte, som du også så øh, fremragende fortæller om. Et eller andet sted håber man vel altid på, når man investerer i noget, at man tror selv kan komme ud af det med, med skindet på næsen. Og fodbold bliver jo mere og mere kapitalkrævende også, fordi lønninger stiger, omkostninger stiger og det enværende, så der er jo brug for penge i kassen. Mm. Altså, hvor er I henne der? Fordi nu skal I også bruge mange kræfter på stadion og stadionbyggeri. Det suger jo også nogle ting ud fra Friends of Lyngby, mm. så det skal fortælle... jo den sportslige til at gøre samtidig jo. Jeg kan fortælle om et møde, vi havde i Friends of Lyngby i sommer i maj. Hvor formanden og jeg havde fremlagt to scenarier. Et scenarie var et konkret købstilbud af klubben, vi ad. Alle kunne slippe ud med skindet på næsen. Så havde det været tre sjove, sjove år. Øhm, og vi kunne komme ud og som helte. Vi kunne måske endda få den der Friends of Limby-lounge, vi havde snakket om. Ikke? Og den anden det var at drosle helt ned. Det var de to forslag, der var på bordet. Og vi lavede dem frem til Friends of Limby. Og jeg, jeg var næsten sikker på, at selvfølgelig vælger man det der. Alt andet er jo. Altså købstilbud. Ja, selvfølgelig vælger man det. Alt andet er tubelt. Og der var så øh, den mindste af, måske sammen med mig, af, af investoren, der sagde, nu stopper det. Vi har skudt gang i noget, der er spændende her. Kan vi ikke samle 16 millioner rundt om det her bord? Og så gør det helt tredje. fortsætter med samme niveau, og så se, om vi ikke kan rykke om. Og det skete jo. Ingen af de ting så, så det er altså, så mm. vi samlede 16 millioner på en time. Og nu kører vi sådan nogenlunde samme, besøgt vi har skåret lidt ned hister her, fordi det bliver man nødt til når man mm. tilpasser. Men, men men det vil også sige at de her øh, 27 ren, de har haft mulighed for at slippe ud af det her. Endda som helte. Øhm, på den lange bane skal vi have nogen med. Vi, vi, vi har ikke dybe nok lommer til at være mere end et top-16-hold. Men vi har ambitioner om, at vi gerne vil være mere. Klar. Så vi vil gerne... Øh, vi skal have nogen med. Vi har kysset så mange frøer, så I tror, det er løgn. Øh, <laughs> ingen prinser imellem. Ingen prinser imellem. Nej, fordi det kommer hele tiden til øh, den der følelse, at, øh, at det skal jo ikke være nogen, der går ind og laver det hele om... Der sker jo noget, som er rigtig spændende lige nu. Vi er i gang med noget, der er rigtigt. Øhm, vi, vi, bliver ved, altså, vi bliver stadig ved med at udvikle de der talenter. Så, så det kan godt være, det er med ham og amerikaneren, der kommer med sin datamaskine, og vi kan lave det hele om og alt muligt. Ja, men man kan også prøve at følge den der model, hvor vi måske overhaler de andre, eller i hvert fald kommer op til dem, fordi vi gør det på vores egen måde. Men hvor skrøbeligt er det? Hvad nu, hvis en af jer, dem, der har lagt de fem millioner ikke de 250.000, øh, trækker sig? Øh, ja, det, så skrøbeligt er det ikke. De, de, øhm, så, er det, så er der en anden, der hiver fem millioner. Der er der en anden, der hiver fem. Okay. Vi, vi har været for skånet de sidste par år, at vi har ikke har haft behov. Altså, ni, de dem fik vi aldrig brug for, faktisk, skal lige sige, fordi så lavede vi et rigtig godt transfervindue. Så vi fik aldrig brug for de penge, de samlede ind den aften. Øhm, det er selvfølgelig, at det er skrøbeligt. Selvfølgelig er det det. Vi, vi, vi, vi, vi har ikke lommer til at være med der, hvor vi gerne vil. Mm. Øh, men men vi skal, nu skal vi have bygget det stadion, og så skal vi have fundet nogen, vi kan lege med. Og det, vi allerhelst vil, det er jo at lege med sådan, nogle, sådan et, et Midtjylland-Sprinford-samarbejde. Øh, altså det, det vil vi elske at lave. Kunne vi være brohovedet for nogle, en tysk klub? Altså, kunne vi være et sted, hvor de tyske klubber kunne... Jeg kan nævne et eksempel Ham Rooney, som nu vælter hele Danmark ned Han fik vi jo også tilbudt Vores talentchef dengang Nikas, Han sagde, du ikke Så sagde engang Jeg tror gerne, vi vil give 300.000 Jeg ved ikke, om han fik sendt det frem men, men, men, men, men kunne vi være bruget Så vi kunne ringe til vores øh, Nogen, vi havde samarbejdet med Schelke Eller øh, Bayern München eller Nu kunne jeg sige Nu byder vi sammen på Rooney Og så kan han starte han to år, os, og når han er klar, kan vi flytte ham ned til os, til jer. Det ville vi gerne være. Brug for en engelsk eller tysk klub øh, mod Norden. Øh, og det stakker vi da også med nogen om og, og bruger kræfter på. Det vi helst ikke vil være, det er jo, og det er nok også blevet desværre, england eller anden russisk oligark, der er også, ikke? Og nu du siger det, så lad os lige komme derhen. Der er et spørgsmål også, der føres derhen. Charles M.A. Thomsen skriver, Hvordan ser I klubskifter og ejerskaber i en tid, hvor majoriteter går til højst bydende fra rimand til rimand? Hvordan kan man sikre en form for kontrol, så ens hjerteklub ikke ender i lysskyld luftkasteller, som vi har set, eller være på diktatorers side? Mm. Men jeg tror, at for det første gør divisionsforening og DBU er jo i gang med at lave nogle øh, sådan lidt hårdere øh, regler. Det tror jeg absolut, der er behov for. Jeg tror, når man kigger på øh, os som klub, når vi når dertil, hvor vi overvejer et købstilbud, så er det fordi, vi, konsekvenserne for at fortsætte er, er svære, og altså, det er mange penge, man skal samle ind. Øh, jeg, tror, altså, vi, vi, jeg, jeg håber, at vi kan bevare så mange af klubberne i Danmark på danske hænder. Jeg tror, det er kæmpe vigtigt for vores talentudvikling. At, at vi har danske ejere, øh, og det er dansk talentudvikling. Øhm, men det er jo svært fordi når kassen er tom, så, så kigger man rundt. Øh, og dengang mm. Biver jo kæmpede for at redde Lympi, der var man jo ligeglad, om de kom fra Rusland eller Saudi-Arabien, eller hvor de kom fra. Bare der var nogen, der ville overtage klubben, var så var penge, det så også penge, ja. men, men sådan er det jo, når kassen er tom. Men, men stadigvæk er det jo bare efterhånden mere og mere tydeligt, at man skal, finde, man skal finde sin investorer, men man skal også finde dem med en meget, meget stor øh, grad af gennemsigtighed og forsigtighed, mm. og i øvrigt tro mod sine egne værdier i klubben. Altså, øh, jeg synes jo godt nok, at der er en række skræmmende eksempler, og vi behøver ikke at nævne dem. Mm. Mm. Øh, jo, gør bare opnet? det, er det lidt nemmere. vi ja, har fra Marmar, som eksempel, vi har de folk, der var inde i Vejle på et tidspunkt, vi har Vindsyssel. Uh, det kører heller ikke skidet godt i Sønderjyske, selvom de siger, at de er på vej det rigtige sted. Altså, de her kultur uh, clash er altså uh, mere betydningsfulde, uh, end man normalt siger. Og jeg vil bare lige sige, der har også været mange rygter om, at FC København kunne blive solgt til både Abramovic, Sønder og alt muligt andet. De mennesker, der arbejder med den sag, havde altså aldrig, aldrig ulejlighed sig med at spørge, hverken KB eller noget 3. Og jeg kan bare sige, svaret er nej. Mm. Det er det, fordi... Uh, der er altså nogle ting, du ikke kan sætte over styr for penge, mm. fordi det ender bare i kaos. Og der er man altså bare nødt til at være i tråd med, med de, de værdier, som man har i, i de der moderklubber. Så mit råd til Lyngby, og jeg giver igen et, uden at være blevet spurgt, mm. at der skal man altså ikke sige ja til hvem som helst, uden at man har tænkt så ordentligt godt om. Men Andreas, det kan man vel blive nødt til? Altså man kan jo stå øh, der på et tidspunkt, hvor øh, man skal Jamen, bruge nogle penge. Ja, men så kan man også spille amatørfodbold, jo. Ja. Uh, ja, det kan man blive nødt til, hvis kassen er tom men kassen er ikke tom, og, øh, og vi har de lange briller på. Ja, vi har i hvert fald en treårsbrille på. Hvad vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne lege med nogen. Ja, I vil gerne have flere penge ind, men I vil, ikke, I vil ligesom være en del af det selv. Ja. ja, hvis vi kan det, og det er ikke sikkert, det lykkes, og derfor kan vi også sidde om fem år, og så kan vi køre her igen, og så har vi solgt til en oligark. Men, men det er vores dom, og det er den, vi forfølger. Men I kan jo også udvide jeres, øh, om jeg så må sige, hvad var det, man taler med de her tider? Man taler med en udvidelse den interesseområde. Altså, nu vender jeg jo tilbage til den øh, meget, meget gamle idé, der var om, at Farum Boldklub og Boldklub og AB øh, skulle lave et fællesskab. Øh, det har du hørt om, da du var ydre med nu øgen, kunne jeg en dårlig igen, <laughs> synes jeg. <laughs> Men det, er en det er en fuldstændig dødsild. Nej, altså, det kommer der, ikke fordi, til at ske. Jamen, det er jo det. Ej. Men det er jo fordi, Lyngby gerne vil selv, ikke? Ej. Ja. Jo, jo, jo. Jamen, ja, jo, altså. Nej, ja, ja, ja, men jeg tror ikke, øh, ikke engang, jeg tør, at jeg ind i den, fordi ja, så kan jeg ikke gå rundt på stadion. Vi kommer aldrig til at lave noget med farm. Aldrig. Øhm. Og hvorfor er det? Ja, der er historik. I er uvenner med? Nej, det er vi ikke. Men vi er for forskellige. forskellige. Okay. Vores værdisæt er forskellige. forskelligt. Øh, AB kunne jeg da godt se. Nej, er ikke så langt til Glattesang, så jeg var Lyngby. AB kunne jeg godt se, at vi lavede noget med. Men, men jeg tror jo, det er jo skidesvært, fordi de ser nok, vi ser nok, at vi er på samme niveau, vi ser nok os selv som storebror, det kan være, at de også ser sig selv som storebror. Så hvem er det, der ligesom, fordi en skal jo ligesom en under og ja. være med, ikke? Øh, jamen jeg tror ikke, vi, jeg tror, vi skal, hvis, hvis vi skal være lykken, lykken for os, det vil være de næste tre-fire år for flere friends med. Altså for få flere tosser med, og vi diskuterede det i bestyrelsen forleden. Og så sagde jeg, at jeg skulle bange for, at de tosser, der er, de sidder i det her lokale. <laughs> øhm, men vi kunne godt tænke os, og, og faktisk, at kommer der sådan en jævnlig henvendelse fra danske vilhaver, fordi vi mangler rige mænd, som gerne vil være med. Men, men, men vi, kunne da godt, vi kunne godt se, at vi kunne være nogle flere. Og så lad os, det, det gjorde ikke noget, at vi var 50. Okay. Det ville det kun blive sjovere af vi har jo skabt et fantastisk netværk og, og det, det er jo nærmest blevet vi er jo blevet 27 venner, ikke? Men hvorfor siger I så ikke ja, når der kommer de ja, en også. Nå okay, det også. men I er stadig kun 27. Ja, men jeg tror de nu de, de her de her kom for nylig, så de tror jeg er på vej. Ind. Okay, okay, Det tager er der nogen sandt i en anden. arbejdsgruppe tager af okay. det. Øh, og så skal det også når det er lidt besværligt papirarbejde, så hvis de kun kommer med 100, så skal man lige overveje om det er, det, der. Ja. Men sådan, det er den gamle øh, tanke omkring ballotering, som det hedder så fint. Det er sådan, hvis man kommer og foreslår en, der kan komme med i foreningen, øh, og så hvis alle de andre er enige, så kan man blive optaget. Men hvis ikke bliver optaget, så ryger man selv ud. Fordi man har, <laughs> Nå, øh. man har foreslået en, de andre ikke vil have. <laughs> det lyder for risikabelt. Vi vil rigtig gerne have nogle flere øh, ja. Friendsmen. Det kunne være sjovt at være nogle flere. Men hvordan ser du på de mange udenlandske ejerskaber, der er især i første division? Fordi der er jo gode eksempler, men der er vel flere dårlige eksempler mm. for tiden. Øh, jeg tror, at min pressemand vil sige, at nu skal du passe på. <laughs> jeg, jeg synes... Det han er her ikke, Nej, Jeg Nej, jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg synes, øh, altså, hvis du tager Esbjerg, det er en fantastisk by, en kæmpe by, <laughs> de skal jo ikke ligge og rode der, hvor de gør, og, og med de historier, de gør. Det burde jo være dem nede på havnen, der, der havde den klub, og så øh, tog de med på udbanen. Jeg tror, vi snakkede lige om det, inden vi gik ind i studiet, øh, når, når vi har de der møder i, i, i divisionsforeningen og DBU og sådan noget. Så kan vi også se, hvilke nogle klubber der er, der ikke øh, har lyst til at mm. eller, ikke dukke op til de mm. møder og er en del af, af dansk talentudvikling og dansk øh, fodbold. Uh... Bliver du skræmt af eksemplerne? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg, bliver, jeg fik en god snak med Gakse forleden. Jeg bliver skramt. Jeg bliver da skræmt. Som er sportschef ude i fremad. Ja, som er sportschef i fremadama. Uh, det gør jeg. Jeg synes, vi vinder. synes jeg også. Altså, uh, jeg ved heller ikke, vores venner op i Jammerbugt. Jeg har ikke fingeren på pulsen deroppe, men, men det, det ser også sådan lidt sjovt ud. Jeg bliver da frygtelig skam. Mm. Men, men, men det er jo også derfor, jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis vi har snakket med 50. 50, der gerne vil købe os. Altså, vi har sorteret alle 50 fra, der, der er jo en grund til det. Mm. Nogle har måske også sorteret os fra, ikke? Men, men vi er jo ikke, vi er ikke noget imod med nogen. Øhm, så, så, så ja, jeg bliver skamt. Sportslig vil Lyngby jo gerne være en del af Superligaen om fem år, indtil der er målsætning, som du selv sagde, Hans Christian, top 16. Hvordan ser du Lyngbys muligheder for at indfri den målsætning? Jamen, jeg synes jo, at Lyngby historisk hører med til, om ikke andet. Nu kommer jeg an, at man siger, at toppen af dansk fodbold, det regner jeg jo altså både Superligaen og Første Division til. Der er jo sket det over årene, at også Første Division er jo langt hen ad vejen blevet en professionel liga. Og det er også derfor, at 1. divisionen er ikke nogen nem række at spille i. Den har fået den samme struktur, som Superligaen har, med 12 hold og et slutspil. Og der handler det også om at komme i top 6. Det er blevet lidt nemmere med op- og nedrykning, fordi der er blevet etableret denne her faldskabsordning, som holder lidt hånd under økonomien, når man rykker ud, og det gør det nemmere. For en klub som Lyngby PT, som ligger i det der område oppe i Superligaen måske, og skal kæmpe om nedrykning. men. Jeg synes jo, at er noget langt. Jeg sidder ikke for at, at, at, at, at fede men øh, i gamle dage var det jo sådan, at når bakken åbnede, Lyngby spillede altid fantastisk. Dengang var de anden 3. som det hed. Der spillede de fantastisk, indtil vi nåede frem til, dengang var det jo efterår forårsturnering, og når man så uh, dyrhedsbakken åbnede uh, 15. marts, så, så vandt Lyngby ikke en kamp mere, så rykkede de ikke op, vel? <laughs> men altid, har altid spillet charmerende fodbold, altid haft et stort uh, rekrutteringsunderlag, uh, en stor fodboldkultur, og det tror jeg stadigvæk er Lønbys øh, varemærker, også deres øh, selvforståelse, mm. og det er jo den, de skal bygge øh, uanset hvordan ejerskabet ser ud efter min mening skal bygge på, fordi det kan godt bringe dem op i, i Superligagen, hvor de i hvert fald kan være, kan være med sammen med de øvrige mm. men man slår som de pladser med det er sådan set sådan som jeg ser det ja, det er også sådan vi selv ser det Hvordan, hvad kræver det at, at blive mere i et elevatorhold, som I jo det, øh, i en eller anden grad er nu? Det, det kræver, at vi over tid øh, vækster på vores kommercielle indtægter og vores transferindtægter. Det er de to, kilder, vi, de to øh, steder, vi kan gøre noget. Øh, og begge ting afhænger af stadion. Så derfor er jeg jo glad for, at du siger fem år, fordi vi har ingen ambitioner om. Og vi du kommer aldrig til at høre mig sige, at vi skal spille top 6 i Superligaen, for det er urealistisk. Øh, vi omsætter det samme i øh, hele klubben som Brøndby gør på deres merchandise. Altså, så skal vi, og vi slår dem alligevel en gang imellem. Ikke? Så, så vi skal lade være med at tro, vi er noget, vi ikke er. Øh, vi skal, de næste fem år kommer vi til at være elevatorklub. Så kan vi håbe, at netop nogle af de der klubber med udlandske ejerskaber øh, falder lidt over deres egne ben, eller hvad det er, de har gang i. Øh, og så skal vi netop tage den stille og roligt, og så om fem år, så siger jeg, okay... Har vi lagt de der 10 millioner på i transferindtægter og 10 millioner på i kommersielle indtægter, så begynder vi at have et, budget, et spillerbudget, der retfærdiggør, at vi kan sige, at vi skal vi være en del af Superligaen, så må vi lave en lille mål derfra. Men det er planen. Men I kan jo godt rykke op i år, jo. Godt rykke op i år. Okay. I ligger jo meget godt til. I ligger godt til, og vi det, det går vi da også efter. Og vi går da også efter at blive op. Altså, det, det, man vil godt ikke ud og sætte sig hele butikken og hente et Måske hvis I rykker op. Okay, måske rykker op. Jeg ved ikke, om knæen er til det men, men, men, Og det er jo det, der er hele tiden, vi bliver nødt til at være ydmyge og tage det øh, i den rigtige øh, rækkefølge. Fordi du kan også sige lige nu, er der en masse ansættelser omkring vores akademi, som vil give mega mening. Altså for at vi kunne tage det næste skridt, kunne vi fuldtidsansætte U13-træneren, kunne vi en uh, U15-træneren, den fysiske træner, fysi -tøber? Der er masser af ting, hvor vi kunne tage nogle skridt. Uh, mm. Vi har allerede taget mange de sidste tre år, men hvor vi kunne tage nogle skridt. Men hvis du ikke har faciliteten til det, mm. hvad skal du tage med U15-træneren? Hvis han ikke får mere banetid, og han ikke har noget video til at sidde og redigere sin video, og altså så er det jo lige meget. Så derfor skal vi hele tiden gøre det i den rigtige rækkefølge. Øhm, det... Men hvad lærte de af seneste øh, tur øh, i Superligaen, hvor I ender med at rykke ned, som I ligesom kan bruge, hvis det, hvis det skulle ende med en øh, oprykning igen? Jeg tror, vi lærte det, at, øh, i hvert fald sådan omkring spiller set opet, at vi skal have noget stamina, altså vi skal de, de spillere, vi har lige nu, hvis de rykker op, så er det godt at have sådan en, en bund af dem øh, med. Øhm, fordi det kan du jo se på Silkeborg. Øh, det er jo fantastisk, det de har gjort. Øh, det har været rigtig godt for os at rykke ned. Altså, rigtig godt. Vi har brug for noget ro til netop at få styr på, hvad er det så de næste skridt, de næste 4-5 år. For det, jeg fik Jeg så sad jeg jo i sådan et her studie hver tredje dag, og øh, vi løb rundt, og Brøndby kom på besøg. Og, altså, så, så, så det har været rigtig godt for os at rykke ned og få lidt ro, for du får ro i første Division. Det er virkelig ro. Øhm, hvad vi har lært, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vi har lært så meget. Men vi har lagt lidt på. Vi har lagt lidt på alle steder i klubben. Det er jo både data og fysisk og lidt flere kroner til spillerbudget. Om det er så nok til at blive op, det håber jeg. jeg nok til at rykke op i første omgang, og så blive op. Det håber jeg. Men, men jeg er jeg heller ikke, altså, jeg heller ikke det helt, jeg tror, har vi 12,5 millioner i spillerbudget. Ikke? Jeg tror, at de næste, vi skal nå, de har vel 18. Så. så det, jeg hører dig sige, det er, at det skal gøres på jeres egen måde? Ja, det skal gøres rigtigt. Og, og så kan det godt være, at det tager 5 år, det kan også være, at det tager 8. Men hvis vi gør det på den rigtige måde, så tror jeg, at vi overhaler nogle af de andre indenom. Tror du, vi tager i obligan til sommer? Men jeg synes jo, de er kommet godt afsted øh, i den her sæson. når man kigger på første division, så er der i hvert fald nogle placeringer, der godt kan overraske. Nu har, nu har Andreas nævnt Esbjerg, som vil være årets negative overraskelse, at de er jo nærmest på vej ned i, i, i næste række, hvis ikke de strammer ballerne meget. Uh, men, men Lyngby har en meget, meget stor chance for at rykke op, og uh, det er der selvfølgelig en, man skal gå efter, også fordi uh, både for spillerne og for træneren, for hele klubben. Uh, er det jo et, uh, en, en enorm udfordring at komme op igen og, og, og spille i den øverste række. Økonomisk vil også være vigtigt. Uh, og uh, som vi talte om før, med, med, med de uh, faldskabsordninger, der er lavet, har man også mulighed for at, at få løftet sig på mange parametre, uh, der gør, at man er endnu bedre rustet, hvis man rykker ned igen til at uh, klare de der år, hvor man er lidt eller hvad Og det, jeg, der tror jeg, det er vigtigt, at man holder skruen i vandet, at man ikke gør som. Vi har set nogle eksempler andre steder fra, at man enten kaster det hele ind, og når så man rykker ud, så er der faktisk ikke noget tilbage. Altså, mm. Det er jo nogle, nogle alvorlige nedture, man har set i Hobro, man har set i, i Esbjerg for eksempel, uh, og det vil jeg da, synes jeg ikke vil være rart at mm. se fra Lyngby. Mm. Så jeg tror, det er jo, I har fat i den lange ende med at sige, at det er det her, vi vil. Og det tager den tid, det tager. Mm. Du har altså, det er lidt kedeligt. Det er jo politikers ja. ikke? Fordi ja, ja, det er røvsygt. Jeg ikke... har også lyst til at trykke på speederen ja, ja. og investere 3-4 millioner i spillertropen og ja. alt muligt. Ja. Men det er bare ikke det rigtige. Det er at gøre det langsomt og gøre det i det rigtige tempo. Hybridbrænden, første hybridbanen, så u 15 træner på fuld tid. For nu har han en bane at træne på. Lige nu har han jo ikke en bane at træne på. Jeg synes, at vi skal til at runde af. Du har fået meget ros over for I har fået meget ros over for Niels Christian, synes jeg, han har været Nå, god ved det jer. Og det, jeg og... jo kommer ind. Kom så han, jamen, han, er blevet blød. Ja, det er med det. I hvert fald, når han er herinde. Og det får mig ind til at tænke på, at du er jo kaldt ind med kort varsel, Men har du en et skulderklap og en takling med til nogen i fodboldlandskabet? Eller noget du ikke det? Ja, jeg har et skulderklap til fodbold Danmark og specielt mig selv. Altså hele den øh, måde, de har været. Jeg tror, jeg har været inde på det, men, men specielt til mig selv. Jeg kan vel ikke give andet end, end, end til ham, fordi øh, den tid, han kommer til at gå igennem nu, den, øh, den bliver tof, og vi, øh, vi skal nok hjælpe ham igennem, men øh, den bliver tof. Øh, jeg tror jeg ikke, jeg har en takling af, ikke? Nej, jeg synes jeg måske også, vi skal lade den blive ved skulderklapet, og øh, han får brug for rigtig mange af dem, så mm. giv ham også lige et øh, skulderklap for os. Det gør vi. Præcis. Tusind tak for din tid, Andreas. Selv tak.